שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו כסם מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. Mabit pach kecholem Kanfei plada chagot Chagot me'al kivre Re'i, Rachel, re'i Re'i, ribon olam Re'i, Rachel, re'i Em shavu ele kvulam Re'i, Rachel, re'i Re'i, ribon olam Re'i, Rachel, re'i Em shavu ele kvulam ראי רוחות יער, נושאות טורי פלדה. גם בנימין עמנו פה וגם יוסף. כוכב בית לחם מנצנץ בי רעדה. שלום משה. שלום שלום, צהריים טובים לכם, לכולכם. אנחנו מעדן ויניר. כן, נכון, זאת השעה שתיים בצהריים, שתיים וחמישה, יום שלישי. בפעמים כאילו, בפעמים אפילו יותר. נכון, שלום לך אהרון בורג, ש... שלום לך אמירה. ו... ו... היום אנחנו מארחים אספיים, שיש לו אוסף מאוד מגוון והקלקטי, נגדיר את זה ככה. אוקיי. שלום עמית טל. היי, שלום לכם. אהלן עמית טל. אז למה אנחנו מתחילים עם שיר... פטריוטי ששמוליק סגל, רוזן, סליחה, רוזן, כן. כתב אחרי, אחרי אה, מלחמת ששת הימים ואריק לוי שער. טוב, זה באמת מוזר. אה, מבחינתי שנות השישים זה שנות הילדות הראשונות שלי. אה, האופוריה הגדולה, שירי המלחמה, האלבומים, אבל מכל הדברים האלה אני זוכר את רעי רחל רעי במיוחד. כי בתור ילד הייתי צופה באבא שלי מתגלח מול הרעי ושם רעי רחל רעי, <laughs> אז זה החלק שלי בעניין. נחמד. <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו מסתכלים ככה על התקליטים שהבאת, חלק גדול, חלק קטן מהאוסף שיש לך בבית, אני ראיתי שיש לך בבית גם קלאסיים הרבה, שלא הבאנו הפעם, אולי בהזדמנות אחרת. איך גיבשת את הטעם המוזיקלי שלך? אני לא חושב שיש לי איזשהו טעם מגובש מבחינת סגנון מסוים. דברים שנוגעים בי, הם יכולים להיות בכל מיני סגנונות. אז הסגנון שלך הוא שאין לך סגנון אחיד. אין סגנון אחיד, אני שומע רוק וג'אז והרבה מוזיקה קלאסית ושירי עם ושירי עולם, המון. עכשיו, את התוכנית הזאת אתה ביקשת לעשות במשהו שהוא... כמו מסע אה, כרונולוגי של אה, החיים שלך, של... פחות או יותר. של תחילת החיים של העשור הראשון והשני. ש... מתי התחלת לעשות את החיים? וכן, כן, כן, כן, אנחנו מארחים את עמית דווקא עכשיו, כן. כי יום הולדת. אה, כן, לפני כמה ימים היה לי יום הולדת, נכון. אנחנו... So, גיל 20. <laughs> <laughs> הוא נראה 20 צעיר, כן. כן. כן. הוא נראה צעיר גם כי הוא עוסק בספורט, אנחנו נדבר על זה אחר כך أو? ספורט. אתגרי אפשר להגיד? ספורט כיפי, הייתי אומר. ספורט כיפי. שמעורב, הוא גם הים, אז סוג של אתגר, הים תמיד אתגר. כן. למה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את פיט סיגר? תראו, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שני שירים עוקבים, והראשון בהם של פיט סיגר. אני נולדתי בחיפה, חיפה אדומה, משפחה שלי בסך הכל מעורבת בחיי, בחיי העיר, ואבא שלי, שהמשפחה שלו בא ממזרח אירופה, אומנם לפני המלחמה, היה, uh, כך, הייתה לו הערכה רבה uh, לשיר השני שנשמע, וגם uh, לפיט סיגר, כלומר לשני, לשני, לשני גורמים, ל, לצ... לאמריקאים ולרוסים. שנשמע ו... אחר שנשמע כך. שנשמע אחר כך, נכון. אז uh, פיט סיגר, uh, איזשהו, uh, uh, אתם ודאי, uh, יונ... כולנו יודעים, גם זמר uh, מחאה וגם uh, uh, חוקר uh, מוזיקה. וגם לא מת עלינו החל ממלחמת ששת הימים uh, והלאה. כן, אתה יודע, אבל זה, זה אנשים, פעם מתים, פעם לא מתים, העיקר שעלינו, כן? לא, כי אתה יודע, לפני מלחמת ששת הימים, פיץ סיגר היה גם מקליט שירים בעברית, גם היה תומך נלהב, גם ביקר בישראל, אבל תנו, טוב. התקליט הזה מצלם בבית מהתקופה ההיא, משנות ה-60. זה היה תקליט שאבא שלי היה שומע, ומאוד נגע בי שירי עם, שירי מחאה. זו הסיבה שהבאתי אותה. השיר שאנחנו נשמע הוא בעצם המנון, המנון עממי, We shall overcome. If you would like to get out of a pessimistic that. mood yourself, yeah. I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or mm -hmm. Alabama. All kinds of jobs that need to be done. It takes hands and hearts and heads to do it, human beings to do it. And then we'll see this song come true. We shall all אנחנו פה באמת עושים את ה... ואחרי שרוחנו התרוממה. כן, לקראת השלום, אני צריך... פית סיגר. עם הדגל ביד. אנחנו עדיין בחיפה האדומה. עם הדגל ביד, ואנחנו עוברים למשהו אדום אחר. כן. אז בואו נראה. מקהלת הצבא האדום בשיר שמושה בחר לנו, אנחנו לא יודעים מה, הפתעה. זה גם אני לא יודע. בואו נראה. אומרים לי שקלין קלון נמצא פה, אז נראה על מה נפלנו. טוב, בסופו של חשוב לי להגיד שגם ה... המשפחה שלי, באמת האחים והס... oh. של סבא וסבתא שלי, היו מעלייה שנייה, הקימו קיבוצים, אז uh, התרבות הרוסית תמיד הייתה איכשהו ברקע, השירים הרוסים, המוזיקה הרוסית, אני חושב שזה הסיבות שהוחזק בבית התקליט הזה, ואחרי זה קיבלתי אותו מההורים שלי, והוא מזכיר לי ו... את אותה תקופה. מקהלת הצבא האדום Amen. Mm -hmm. קרק, אנחנו בלי. שומעים לכל מי שמפקפק, אנחנו אומרים את זה בכל תוכנית, לכל מי שמפקפק שזה לא מתקליטים, אתם שומעים בעצמכם את ההיסים הקטנים האלה, את החריקות הנחמדות האלה, ואתם יודעים, אתם במעדן ויניל. אז... קודם כל, זאת ההזדמנות להזמין... להגיד... קודם כל, לא, לא, לא, לא אמרתי לך שמי נמצא איתנו, אבל זה דולתן ביבי, מעבר לזכוכית שכחתי בכלל, בכלל. איך אפשר בלי? וזהו, שכח איך שכח... אפשר לשכוח? אז, אז אמרתי עכשיו. ועוד דבר ששכחנו, עכשיו אנחנו נעשה נא? את זה, אנחנו מזכירים שכל אספני התקליטים מוזמנים, שרוצים hein? להשתתף, מוזמנים לבוא, אנחנו שמחים לארח את כולם, ולא רק נכון. בימי ההולדת שלהם או כמה ימים אחרי. <laughs> <laughs> אז איך זה היה לגדול בחיפה האדומה? תראה, את הצבע שלך, מבחינתי זו הייתה חיפה הירוקה תמיד, עם הצמחייה והחורשות והשדות. לרגע חשבתי שאתה אומר הירוקה בגלל מכבי חיפה. לא, לא, דווקא הבחינה הזאת היא פחות, אבל הצבע ששלט זה הירוק של חיפה, חיפה היא מקסימה בעיניי גם היום. בכל אופן, עברנו משורי הבנג'ו של ארצות הברית, הצבא האדום, רוסיה, ברית המועצות, אל מדינתנו הקטנה. איך ש... באמת מתבצע המעבר החד הזה בין פיטסיגר קודם, הקהילת הצבא האדום, ממש עכשיו, ל... ללהקה הכי ישראלית שיש? אז נורא בקלות. כוורת, זו הייתה הלהקה בשנות הילדות שלנו, עם כל השירים המ... המקסימים, המדהימים, שעד היום אני אוהב להקשיב אליהם. ומה שנשמע כרגע זה את מדינה קטנה מתאים קצת לפרופורציות שלנו למרות שאנחנו רוצים לחשוב שאנחנו כל כך גדולים אז הנה, כוורת, מדינה קטנה בוא נעבור לכוורת, צריך פה להוריד את קקלי וקקלי אנחנו עוברים פה לכוורת זה הסוף של ההוא, אנחנו עכשיו נעבור ל...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 טוב, אני רוצה להוסיף משהו על להקת כוורת. במלחמת יום כיפור אני עוד הייתי עדיין בלהקת הנחל, ואז גייסו את כולן בעצם, את כל הלהקה, אנחנו באנו, ומכיוון שבלהקה לא ידעו איך לאכול את הדברים, קראו לכל המילואימניקים של הלהקה, של השתי להקות האחרונות שהיו. אתה היית בסדיר? אני הייתי בסדיר, והעסיקו את המילואים, ואז, זאת אומרת, רוב להקת כוורת היו הרי להקת הנחל. ו... והם הגיעו אלינו, ואז נסענו, הגיעו לנו אוטובוס אזרחי כזה גדול, נכנסו, מילאנו את כל האוטובוס, 50 איש, היינו כל, ה... כל החברי להקות של, ה... של עכשיו, של מה שהיה קודם, ואז הגענו, מוצב החרמון אחרי שהוא מיד נכבש, ועשינו שם הופעה, לקת כוורת, לקת הנחל, וזה היה מדהים, מדהים. לא הקליטו את זה. איפה הקליטו, אם הייתי יכול אז, והיה לי את האמצעים לעשות את זה, תאמין לי שהייתי עושה את זה. אבל משה, על זה. 50 איש... ממיטב הפופ הישראלי באוטובוס אחד. חס וחלילה, מה קורה עם מטוס סוריה החליט שהוא... רק אחר כך, אחרי שעשינו כמה הופעות כאלה, וזה רץ, וזה היה אטום מאוד, זה היה די... זה היה ארוך, כי קודם כל להקת הנחל, ואחר כך כל הלהקה אחרת שהייתה, להקת כוורת, ואז החליטו להפריד. זאת אומרת, ואז הוציאו את להקת כוורת בנפרד, אנחנו להקת הנחל בנפרד, ואז גם את הבתיקות, שיביאו אותם ירדנה ארזי, הולצמן ו... וכל מי שהיה שם, והם אלוני, זה... היו גם בכל מיני הרכבים נוספים. הדיבות של יצור. הנחל. <laughs> כן, שעצרו <שיצורים laughs> בהרכבים נוספים. זה חלק מהתקופה של מה שהיה. עם... וזה עם... עוד אחד היתרונות של, של... להאזין לתוכנית שלנו, כי למשה ירונסקי יש המון סיפורים מופלאים, ואנחנו תמיד נהנים לשמוע אותם. אז מכוורת... במדינה קטנה, אנחנו... למדינה... ענקית. אני אקרא ענקית, ענקית. האמת גם, מאוד חשובה, ואחרי זה חשובה לי עד היום, שיש לי קשר מיוחד אליה. נעביר על הבשר, <laughs> וזה. <laughs> עכשיו, <laughs> המדינה היא ברזיל. אז שנות ה-70 הופיעה אה, בארץ... אה, אה, תקליט שבעצם איגד בתוכו זמרים שונים ששרו את שירי ברזיל, ארץ טרופית יפה, בטח אתם מכירים. Uh, אני הבאתי את זה כי כבר אז היה את הגרעין לחלק נכבד מהחיים שלי, כמובן uh, לטיול הגדול שכלל את ברזיל, ואחרי זה לעבודות שונות בייעוץ באמריקה הלטינית בכלל, uh, במסגרת העבודות שלי, ודרך ברזיל ובכלל uh, דרום אמריקה uh, התקרבתי למוזיקה הזו. <סע> טוב. אז מה נשמע? נשמע סמבה בשניים. ארץ טורפית יפה. למה דווקא זהו בשתיים? למה בחזר השיר הזה? אני חושב שיש פה גם את העצבות וגם את ה... זה מתחיל ככה. כן. טוב, בוא נשמע. אל הישם עובדות הדרכים צירה ללויה Zadab li'prachim Ha'atzev t'midi Ha'atzev khatun Im ainach L'etsidi azani אז אני לא אכלו. רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם, אז יש לך סיפור על מתי יש לי עוד סיפור על מתי כספי. מלחמת שלום הגליל הראשונה, אני הייתי זה שעשה את החפ"ק של האומנים בתל חי. ואז יום אחד, זאת אומרת, הכנסתי הרבה אומנים פנימה לשם עם כל, כל מיני צוותים שלי שהיו, ואני הייתי שם אחראי כל החפ"ק הזה. מטעמי, ענף עבר הבידור, או... עבר הבידור, כן. ו... ופתאום עמדתי כספי בדור מזה, ואחדנו אותם ביחד לצוות, ותמיד שנגיד, <laughs> זה קיצוני מוזר. ולא היה מי שיהיה איתם, אז אמרתי, אוקיי, אני נכנס איתם. נסענו איתם, והיה, תשמע, זה היה מטורף. זה צמד קומי מעניין. מעניין מאוד, הוא כזה שקט, והוא כזה משתולל. ויום אחד, באיזה לילה אחד, אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שם, בגזרה המזרחית, ואנחנו מגיעים לשם בארבע אחר הצהריים, נכנסים פנימה לשטח, זה היה גדוד טנקים שם, ואז המפקד אומר, תשמעו, אחרי ההופעה, אתם לא יכולים לצאת מפה. כי אי אפשר לצאת כבר עם אורות. צריך, צריך חושר מוחלט, אסור לצאת עם אורות, ההופעה נגמרת, נמשכים פה לישון. איך, מה, מ... הוא אומר, להם, אומר לנו, טוב, יש לכם את, את הוואן הזה, אתם שנים באוטו. <laughs> אין מה לעשות. נגמרת ההופעה, ואני אומר שמה, ו... מה אנחנו אוכלים? אז הוא אומר, אנחנו נביא לכם איזה קופסה של מנת קרב. יש לוף כמה שאתם רוצים. <laughs> מנת, מנת קרב. ואיך אנחנו... אנחנו בכלל עושים משהו? אז אני הזכרתי שבכל טנק יש שם גזיות. ביקשתי מאחד הטנקים שיביאו לנו גזייה. פתחתי... פתחנו מאחורה את המכסה כדי שלא יראו את האור, ודורי בן זה בחושך מוחלט שם את הגזייה, פותח קופסאות וזורק לתוך ה... המחמד, <laughs> עושה לנו אוכל. <laughs> וככה אכלנו בסוף, בצהר הזה בחוץ, על הרצפה, <laughs> מיד האוטו, בשק שינה. אבל הקטעים בין השניהם של הרוצים באופר זה היה מדהים. הוא משתולל והוא שקט. ועוד פעם אני אומר, אבל לא הקלטתי. זה לא הציוד שיש היום, זה נכון. טוב, אנחנו חוזרים לאורחינו הנכבד עמית טל והתקליטים היפים שהוא הביא לנו. אנחנו הולכים לשמוע את רולד סטיוארט. נכון. בשיר מסוים. כן. למה? טוב, קודם כל את רוד סטיוארט אני מביא, כי הוא מייצג עבורי את הסלואים של... של התקופה. של התקופה, בדיוק. כן, את הסלואים של התקופה. באמצע שנות ה באמצע שנות ה והשיר שבחרתי הוא גם עם נטייה ברורה לים, מה שכיום מהווה את התחביב העיקרי שלי. אתה משית... חותר. השדתי מפרשיות, אבל בסופו של דבר עברתי לדבר האמיתי, שזה חתירה בקיאק ימי, פ... פ... פתוח, בים הפתוח. חותר יחיד או... לא, זה חתירה של חותר בודד, אבל בדרך כלל לא יוצאים לים לבד, יוצאים תמיד עם עוד בן זוג או כמה אנשים, וחותרים אל העומק, ותופסים גלים, וחוזרים לחוף. אתה משתתף בתחרויות. אני משתתף במסעות של קיאקים, לא... כל כך תחרויות, אבל uh, כן במסעות, צריך יוצאים לכמה ימים עם קייקים במקומות שונים בעולם, באגן הים התיכון, מקומות אחרים. Uh, בהחלט uh, ספורט מלהיב. יפה. אז, אז יש אנחנו... גם תחרויות. Uh... בתחום שלכם, או שזה הולך? לא, בהחלט יש תחרויות, אבל חוץ משאנחנו מתחרים בינינו מדי פעם, אני נפשי יותר בכיוון של הטיולים והאתגרים הפרטיים, ופחות בעניין של... איפה באמת יש מקומות מעניינים שאתם חותרים שם? בא עם הציקלדים, באזור איטליה. איפה אומרים ציקלדים? תסביר לנו קצת שאנחנו נדע על ככה, נעטר את זה מולנו. זה... כמובן, זה, זה בין, נקרא לזה בין כריתים ליוון, אה. ב, בצד המזרחי יותר. שיש שם את הרבה איים שם. יש שם, המונים, כן. מדהימים. אל, אלף, מדהימים. אלף <coughs> ומזו איים יש להם שם. מדהימים. כן. אנחנו מכירים את סנטוריני ומילוס ואחרים. כן. גם שם. סיילינק. טוב, בואו נשמע.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 זה הקטע שמרימים את הנרות ככה, ואז מנענים אותם מן השמאלה. זה הקטע שמותחים את המפרס. כן, שמותחים את המפרס, אתה אומר. הסיילינג זה עניין של בילה, שאתה אומר, השקט של הים שאתה נמצא, וזה בעצם עושה את הסיילינג, אתה אומר? תראה, בעצם להיות בים זה מכיל הרבה, גם את השקט, זה גם ממתן את כל האנרגיות, וגם מתי שאתה... צריך קצת להגביר אותם, אז ההזדמנות, מתי אתה צריך קצת להחליש אותם, אז המרחב הזה עושה את שלו. אז זו באמת הרגשה, להיות בים לבד ו... ולהיות עם הקייק שם. או שאתה לא מרגיש את זה כי יש מסביבך עוד כל, עוד כל מיני כאלה חבר'ה ש... שנמצאים מסביב. אני חושב ש... תראה, אנחנו שומרים על איזשהו מרחק של... קשר עין. של קשר עין, אבל סך הכל התחושה היא שאתה לבד מול העוצמה של הים. נותן אה, לך אה, איזה זמן ככה לחשוב, או אה, שאתה רק, לג... מתאמץ, רק מתאמץ לחתור? אני חושב שברגע שאתה נכנס לקצב, זה כמו נשימה, קצב של חתירה. אז אין לך אבל... זמן לחשוב אה, אה, משהו. זה, זה לא עניין של זמן, אתה פשוט אה, מעבר לזמן <laughs> ה, של המרוץ <laughs> היומיומי, כן. ואני נמצא במרוץ יומיומי בעשרות רבות של פרויקטים במשרד שלי, והזמן וה, <laughs> וה, הזה של לנקות את הראש, להשתחרר, לאזן את ה... אנרגיה פנימית הוא פשוט חיוני. מה זה הנדסת סביבה? קודם כל, אני רוצה להגיד שהעיסוק שלי הוא הנדסת סביבה, שיבינו את ההקשר. הנדסת סביבה, או בכלל, תכנון... סביבתי. זה לא מהדסנופ או משהו כזה. לא, אנחנו עוסקים באמת בהיבטים המדעיים שקשורים באיכות הסביבה. אנחנו עושים אצלנו במשרד ניתוח סביבתי של פרויקטים, וכל אותם, נקרא לזה נושאים שאתם בוודאי שמעתם עליהם, אם זה רעש, אם זה בנייה ירוקה, אם זה זיהום קרקע, זיהום מים, איכות אוויר, נושאים של שימור שטחים פתוחים, אקולוגיה, מול פיתוח. כל הנושאים האלה, אנחנו מתעסקים בהם. במשרד שלי יש צוות מגוון, גם של מהנדסים וגם של מדענים בתחום איכות הסביבה, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, איכות אוויר, וגם אנשי תכנון שבאים מהניתוח המרחבי, ממערכות מידע גיאוגרפי. ואני מבין שזה בעצם, זה לא של משרד כל הזמן, אלא גם צריך לצאת החוצה. ולראות את הסביבה בטח. Uh, בוודאי, חלק ניכר מהעבודה שלנו זה לצאת לשטח ולהבין את ההקשר בין אותו פרויקט שאנחנו מטפלים בו לבין הסביבה שהוא נמצא בה. Uh, מבחינתי זה גם אומר לפעמים גם לנסוע למקומות אחרים בעולם. כמו למשל, אני... כמו למשל, זה דברים מעניינים. Uh, ככה, uh, הייתי הרבה פעמים באמריקה הלטינית, בקריבים, באפריקה, ב, uh, bah, במזרח. Uh, אז זאת אומרת שתקליטים מכל האזורים האלה, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע להם בתוכנית הבאה. כרגע הבא, אנחנו okay. בעשור הראשון של, והשני של חיי, זה בעיקר תקליטים מישראל, למרות שכבר אז, כבר טיילתי, אבל נגיע לזה אחרי okay, זה. אוקיי, אז מה אנחנו נלך לשמוע עכשיו? טוב, לא יכול להיות שעברנו אה, תקליט בלי קצת, אה, אה, או שני תקליטים בלי מחאה. אז יש לנו קצת uh, מחאה קטנה. Mm -hmm. uh, עוד uh, תקליט שמאוד אהבתי ומאוד נגע בי, ואותו חלק uh, uh, מוחה שרוצה גם לשנות עולם, זה היה אל תקרא לשחור. והשיר uh, שבחרתי, הוא מטבע הדברים, זה יום יבוא, שהוא מייצג אולי הכי טוב את התקליט הזה. או, oh, בהחלט כן. ולא uh, צריך uh, להוסיף הרבה, חוץ מזה שרותי נבון היא זמרת מדהימה. זה בהחלט נכון. ענקי, והפרויקט הזה של דן אלמגור ובני נגרי, הוא פשוט, כשהוא יצא, אני חושב שהוא היה דבר יוצא דופן. ודרך אגב, זה, אתה יודע, זה התחיל בעצם בלהקת חיל הים. זה התחיל בלהקת חיל הים כשבני נגרי ודן אלמגור כתבו שיר שנקרא מי יישא נשמתי, שהיה שיר כן. סול, סול כזה, כן. שלא כל כך הלך. גם בצבא לא כל כך הבינו אותו, אבל אני חושב ששם נזרעו הזרעים שהביאו לאל תקרא לי שחור. אז בבקשה, יום יבוא. עוזי ה... כן. פוקס, רוטין לבון, אברהם פררה הענקי, <אז> זיכרונו <אז> לברכה. בימוי דני ליטאי. אין. נשמע אותם. יבוא. יום יבוא. בוטי נבון יש פה הרבה היסטוריה בתקליט הזה, כשאני כן, מסתכל פה על השמות, דודו זר, רפי גינאי, עוזי אה, פוקס כמובן, שלא רק זה, יש פה גם, גם בתפארה ובתלבשות, אריק סמית, מי שזוכר אותו עם כל העניין של הצריף ה... של תמרי, הצריף של תמרי, בדיוק כך, אה, כן, יש פה שמות, גרועים, אה, ממש, עוזי פוקס כמובן, והבנות ששרות פה, ו... דן אלמגור, דני ליטאי, בני נגרי, אי, זה פשוט <סיע> היסטוריה במלואו. אבל מה, זה כל כך שיר אופטימי של יום יבוא, ונדמה לי שבאופה ראו את השמש עולה כל הזמן, או משהו כזה, נדמה לי שזה אפקט אפק, אפק של היום יבוא, מה שנקרא. ואז הגיע אובמה, ו... כן, אז הנה, יום יבוא באמת. מה אנחנו נשמע עכשיו? טוב, תראה, עכשיו כבר נשמע כל מיני שירים שאיכשהו תרמו כל אחד באיזושהי צורה מסוימת לגיבוש הטעם האקלקטי שלי, אם אפשר לקרוא לזה כך. תקליט שמאוד אהבתי, ושוב נגע במוזיקה הלטינית ובמקצבים, וכמובן סנטנה ופה איתי. זה מתוך התקליט אברקסס. וכבר אז הרגשתי איזה חיבור גם לחושניות של המוזיקה הזאתי ולמקצב הלטיני, אז בלק מג'יק וומן. Oh. Oh. Oh. דרך אגב, בואו רק נזכיר שבלק מג'יק וומן זה בעצם במקור שיר של פליטווד מק, okay. של פיתה גרין, okay. uh, אבל סנטנה עשו אותו בצורה שלהם, וזה היה להיט. Alors, אני חושב שבאמת כולם מכירים אותי יותר בביצוע הזה של סנטנה. בוודאי. אומרת, uh, זה בעצם הדבר שמוכר בעיקר בעצם, uh, הביצוע שלו של סנטנה. God a black magic woman. התחלת טוב, אבל לא בטון. אני לא זמר. לא זוכר את זה עוד ביצועים, כשזה התחיל ככה עם פסנתר. זה המקור. זה המקור, זהו. אחר כך הוא שינה את זה קצת, שזה מתחיל יותר uh, קצבי בעל התחלה. המיטרה כן. של קרלוס סנטנה. הנה שם, שזה עובר מצד לצד. משה, אני מתפלא עליך, משה, אני מתפלא עליך. ככה זה הופיע בתכלית, כתוב. אני עשיתי מה שכתוב. לא יכולתי לשמוע קודם דברים שזה. טוב, הכל אנלוגי אצלנו, ואנחנו זקנים, אתם יודעים. וקצת לא רואים כל כך טוב מה כתוב שם. black magic woman על הראשון, שמתי. ביחד עם משקפיים פה, וזה אני. אתה תקליט ממני. תראה, רצועה שנייה, מה שמתם? אבל רגע, באמת משנה מה שמענו מסנטנה? הכל טוב, הכל טוב. אולי באמת זה הכל אינסטרומנטלי ולא... אבל בסוף הגענו לבלאק מג'יק אומן. ואתה עוד אמרת שאני לא בטון הנכון. זהו. עכשיו זה אמיתי. Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby Stop messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby You just might pick up my Bye. איזה רוק אפרו-קובל. תרדו מהשלוחן, למה אתם מורידים על השולחן? מה בסדר? אפשר גם לרצפה. טוב, קפיצה כרונולוגית קטנה. קטנה. קטנה. אבל עדיין אנחנו בשנות ה אנחנו כבר בשנות ה תחילת שנות ה ערב הגיוס לצה"ל. סיימתי את מבחני הבגרות, נשארו לי עוד עשרה ימים עד הגיוס, ממש בין סוף הבגרות לגיוס, ומה עושה נער באותה תקופה? הולך למקום שהוא הכי אוהב, זה סיני. אז ירדתי עם עוד חברים לסיני, והלכנו לצלול שם, חוף נעמה, זה לא החוף שאתם רואים אותו היום, אז הוא היה רק לגמרי, ואז אחרי יום צלילות... אנחנו uh, הולכים לאורך החוף, רואים מרחוק uh, נקודת אור, ניגשים אליה. שם uh, מסתבר היה, uh, הייתה מסעדה קטנה שקראו לה המפלט האחרון. ואנחנו נכנסים לשם, ואני שומע את uh, הקטע המדהים של הפינק פלויד, שכל כך אהבתי וכל כך היה מתאים למקום ההוא. מלא כוכבים, שקט, מפרץ נעמה פתוח, והפינק פלויד... זה בזמן שעוד היו נוסעים מאילת לאורך החוף ככה עד שארם א-שייח ככה נסיעה ארוכה מאוד היינו נעצרים מדי פעם, יורדים לחוף, עושים קצת מים וזהו זה אנחנו ברצועה הנכונה אנחנו ברצועה הנכונה, כן זה לא נשמע לי שאנחנו רוצים לשמוע אתה רוצה להישאר על זה? אנחנו יכולים להפוך צד. רגע, רגע, בוא נראה. ובנקודה קריטית זו, מאזינות ומאזינים, אנחנו הופכים, הופכים את התקליט, ובודקים האם הפעם אנחנו נקלע... לא, זה... עמית? יכול להיות? שם מספר 2, stumbled? לא שם מספר 1. אה, אוקיי, טוב, תשמע, זה הטעויות של אביניל, נו, מה לעשות? אנחנו בעולם הזה, בעולם של פעם. כן, אז זהו, שם מספר 2. וזה גם לא זה. עובד, עובד, מגיע, מגיע. אני חושב שזו הנקמה של רוג'ר ווטרס. אני לא אומר שה-BDS ניצח, כן, אבל התקליט הזה עושה לנו בעיות כאן. זה אכן פינק פלויד. זה לא הרצועה ש... כן. זה הראשון בצד אחד. איפה אתה? בצד אחד, ראשון? ראשון בצד הייתי בצד אחד משם, אז זה גם... טוב, אם לא, נמשיך הלאה. מצד שני, יכול להיות מאזינות ומאזינים שאנחנו נתקלים כאן בתקליט נדיר שבו שני הצדדים הם אותו דבר. אבל אולי לא, אנחנו בודקים את זה. אל תתייאשו, אל תלכו לשום מקום אחר, אל תעברו לתחנה אחרת, כאן הכי טוב להיות. אתה מתכוון לזה? שים אוזניות? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל נעשה את זה קצר עכשיו, כשיש לזה. אין בעיה. כנראה שלא מצאנו בדיוק את מה שאתה רצית, למרות שמצאנו, אבל פשוט עד שאנחנו מגיעים לשירה עצמה... כנראה שהשירה מתחילה בחלק השני, כנראה. אז לוקח זמן, ואנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן. אבל עמית יחזור אלינו. כן, כנראה. לא, עוד לפני יום הולדת הבא שלו. בכל אופן, תשמעו, עוד קפיצה קטנה, אני בתורנות מטבח בצבא, כמו שכל חייל צעיר עושה. היו אז בתקופה שלי כל מיני שירים, בעיקר ים תיכוני, מזרחי, עם זוהר ארגוב, אבל דווקא הש... הה... התורנות מטבח שהכי ריגשה אותי זה שגיליתי את התקליט של נורית גלרון, ששרה את השירים של נתן זך. ריגש אותי, התחברתי לזה, לא חושב שהייתי... החייל המייצג באותה תקופה, אבל זה מה שאהבתי ונשמע את השיר הראשון בצד הראשון. שהוא? עד מחר. עד מחר. ועד מחר יהיה לכם מספיק זמן לשמוע את התוכנית הזאת גם באתר של רדיו כסף וגם כמובן באתר לעיתון קום. תודה רבה לעמית טל שהיה איתנו, ועוד יחזור אלינו, כי יש לו עוד המון תקליטים טובים בבית. וואלה, אני פה עוד תקוע עם עשרות תקליטים, מה קורה? אנחנו נדאג שאתה תבוא, אם נשמע שאר התקליטים. תודה למשה ירונסקי, שעשה את התוכנית יחד איתי. תודה רבה לאמיר המפיקה. תודה רבה לדותן. לדותן, שבלעדיו התוכנית לא יוצאת לדרך. תחזרו אלינו בשבוע הבא למענן וניל נוסף. ביי. ביי. This is the way I am to understand myself and myself Every time I sing what I do to me, this is the way I am to let myself מחר, <תמחה> בכל פעם שאני